Azken bi blokeak zinez onak izanbaitira baiona aldean, eta sairkapenak hala salatzen du Laportarrak bi postuan dira nöberrengi beletik. Pauzak honek indu organismoei dudaik ez da, baina orain jasko dinamika ez galtzea izanen da helburu nagusia. Janik Brumanatzerrak zehazten du blokeau ez dela utxegin behar eta hostira luntan asten da. Se surk, que... ila desizif por uh, uh, abordele sprint final. Uh, Nuo, orosua montoban, ine pareen ekstraportgur da erabakikoa izaren dela bukaerarakko de Gu Monttoomajezibittzen dugu kirol kampoko arazo ditu Baina talde ona da kanpoan biziki ona izan da. Oionak zenna azfaldi bat hartu zuen Baina jan beti berezia da bere zela sintetikoan. Eta ondotik bi talde urbilitugu bata aintzinan eta beste bat batlibean beraz gauzak argituko dira sailea. Pormairemen piklear hoomozio.eka batzu. Gertak begiz banatuak izanen dira ondoko giroru astean Hauetan, beraz zinez montobanen kontra partia onbat egin behar dugu, xegur bait nahiz akatsak izanen direla. Baina hala ere irabazibar kodaxa elkapeneko amairu garenaren kontra. Taldean alaketa batzu izanen dira, tizegon kolpatua baita, haren partez bustoz mojano da gibelean, baze eta dio ere kolpatuak dira, janeariko da hegalean.